Сара замерла і не могла звести очей. Вона відчувала, як у грудях в неї все похололо і чекала смертельного удару мовчки. «Сара, дитина моя!» – звернувся до неї лагідним голосом гершко. Поблідле обличчя відразу вкрилось рум'янцем. «Мені сестра багато про тебе говорила, і з кожним її словом моє серце мліло від радості». Може, і я був трохи черствий від праці і клопоту, кам'яніє наше чоловіче серце, а в жінок воно м'якше і чутливіше. Дай, Боже, батьків наших, щоб ти не лукавила душею, і по правді жила, не зраджуючи ні Бога, ні мене, ані обраного народу. Я схилив своє серце до прохання Твого і даю при сестрі слово, що збережу тобі свободу за Твоїм бажанням, поки не примусять мене змінити своє слово невідкладні обставини. А ж старайся забути все минуле, всі страхиття його, всі помилки. Слухайся другої своєї матері і зміцнюйся у вірі. Хто знає, якось загадково усміхнувся Гершко, може і я на старість іще шалію, і добрий єврей, хай навіть і жебрак, здасться мені людиною». Ну, «Слухай же, тітку, а головне – набирайся сили. Мені ще в справах треба тут недалеко з'їздити. То щоб я тебе застав отаку, – розвів він широко руками». Сара хотіла була кинутися на шию батькові, але непереможна сила стримала її, і вона тільки покірно поцілувала батькову руку. На другий день після від'їзду Гершка тітка зробила Сарі несподіваний сюрприз – Взяла її з собою прогулятися в містечко. Після двотижневого затворницького життя ця прогулянка була для Сари справжньою радістю. Дитячий, давно забутий захват охопив дівчину. І каламутна, бистра ріка, і навислі гори, і стрічка зелених садів біля їхнього підніжжя, і високе синє небо з розкиданими по ньому перлистими хмаринками – все захоплювало Сару, і вона не могла стриматися від радісних вигуків. Та найбільше вона зраділа, коли зустріла на базарі естерку. Дівчинка в присутності грізної хазяйки вдала, що не знайома з небогою, та проте потайки прикралася за ними, вибравши слушну хвилину, коли стара зайшла до крамниці, швиденько підбігла до Сари. Панночко Люба, ой, яка я рада!» «Приходь сьогодні, важливе діло!» – встигла їй шепнути Сара і помітила, що Астерка, ховаючись у юрбі, сміхнулася і кивнула їй головою. По обіді Сара вийшла в двір і почала нетерпляче чекати Естерку. Цілу ніч міркувала вона, якби це за допомогою Естерчиної матері сповістити свого сокола Петра про себе і дістати від нього звісточку. Це бажання, або, ліпше сказати, мрія, загорілося днів три тому в сареній душі, і тепер пекло її вогнем. А Естерка все не приходила. Чи, може, вона не зрозуміла її? а усміхалася й кивала головою просто так. Вже посутеніло, і засмучена Сара зібралася була йти до своєї світлички, як нараз хтось несподівано шарпнув її за рукав. Сара швидко оглянулася. «Ой, це ти, естерка, чому так пізно?» – кинулась вона до дівчинки. «Не можна було, хазяйка колохвіртки сиділа. Я, як стемніло, перелізла через паркан». «Веймір!» А мене ось-ось покличуть вечеряти. Що робити? Слухай, вона вхопила дівчинку за руку, і, одвівши її в далекий куток двору до халубки, де вже лягла темна пелена темряве, почала квапливо шепотіти, весь час тривожно озираючись навколо. Мені неодмінно треба побачитися з твоєю матір'ю. Дуже, дуже важлива справа, розумієш? Естерка вся перетворилася на слух і, широко розплющивши очі, мовчки кивала головою на знак того, що вона добре все затямила. «Ой, яка важлива!» – говорила Сара. «Там далеко-далеко, звідки привіз мене мій батько, є молодий єврей, жених мій, розумієш? Тільки батько не хоче його ні за що, він бідний, то я хочу написати йому і послати нашому найметові листа. Він знає, де Абрум». Він знайде його і передасть. Але, Боронь, Боже, якщо батько дізнається, що я пишу йому. Ой, мамеле, що мені тоді буде? Тоді все, ферфал. Розумієш? Так треба, щоб і муха не знала, щоб і стіна не чула. Ой, ой, який секрет, розумію, мало не задихнулася стерка від хвилювання. А тож, а тож, так ось що, перекажи матері, нехай вона про це подумає.